Poesia iritarra. Poesia iritarra, ordenaren eta errepikapenaren, poesia malenkoniatzua, ohitura eta tokiekiko pasio metodikoz betea. Iesean doaktigun bizitzari eta Idensten gaituen historiari iraunkortasun bermeak kendu nahi dizkiena. Poesia iritarra. Ez arguchi, ez didana. Halere, ulertzen dut bizitza neurtzen duen erlojua engranajeare badela, errepikapenaren antolamendua, urrengo fasera begira dagoen muntak eta katea. Eta ulertzen dut, bizitza maite duenak urruneko huarte eginiko bidaia bezala maite behar dituela pasaportea berritzeko tramiteak, eta poliziaren begira da inoizokerra. Baina jakin badakit, mekanismoek utxe egiten dutenean, mundu eta giza antolamendua oporretan daudenean, orduko ustasunean, orduko absentzian, distiratzen duela argirik bizienaz udak, ordenaren eskolatik piper egiten duenean. Patxi, ezkiaga. Marabada marabedi bedi gezurra eggi Bizitza asmatzen segi Kaixo eta ongetorri Itakara Ititzaen ahots josieekaitz eta idaigoikotxe teklaten mailan Mari. Baila birnikila enian uste oh, Mundua betetzen zenuten un... Tere irastortzak argitaratu berri duen poema liburuaren aurkezpena hemen norekin eta berarekin, tere irastortzarekin Mundua betetzen zenuten familia arkitaletxan argitalatua eta gaur atal berri baten estreialdia askotan izaten dego idazlena hotxamail inguruan gaur abiatuko duguna irakurleen ahotsa Iñaki bastarrikarekin hori bera da denen historia heli huru bat bardintzen handi jizia apalean topatu den liburu bat aurkeztuko digu eren ilusi da bera da. Jose Prest Prest bai bai tani ere Eskaratzetik biurrikeriatan Entzule egunon Astu Bihotzia Zer liburu ederra? Babilonia Bai, alaxe da bai e, Eztakit, hain da da Dau bat egun hasi nintzen irakurtzen Eta erdi pare horretan Iho, eta benetan e, Erabate sartuta era arrapatua nokoa bai Juan Joan Mari, mari jenek, bai, Babilonia liburuan bai Juan Mari Babilonia Zer derra? Hisar left to see Zidane. Baia liburua salto ina horretik, gozu irudia. Bueno, irudia ere liburuan bertan eh, jasotako irudi bada. Hala ere, esan etxean ere etxe pasiluan, ba antzi ikusten dela egunero bat aluntonuntzen abilela, ba eh, txantsangorria, ez. Txantsangorria txori oso maiteko dauket, oso gertuko dauket. Eta zer esan, ba, hori ez, e, geroz eta gizakiok ok seguruna geroz eta gertuago somatu sentitu eta daukagune hegaztia dela, ez. Eta, bai, bere apargorri horrekin oso erakargarria, ez. E, bai, irudia hemen txe bertan, e, babilonea liburuan, eta alaxe azaltzen da, ez. Txantxangorriak ez dira hil behar, esaten zigunamak. Zerkatik chantsangorriari paparrean Jesusen doltanta bat erori hitzaiolako. Izan ere, Kalvarioko mendian Jesus gurutzean zegoela eta ondoan bere altzoa zikindu ama negarrez txepetsak altzoaz ekin momentzioan ama Birjinari. Eta orduan chantsangorria etorri eta zikinura kendu momentzioan eta hartan ari zela Jesusen odoltanta erori omenzitzaion paparrera chantsangorriari zarro lar tu zizoidan maite izan duda ni chantsangorria bere paparreko argi gorriarekin iz gaur egun ere zapirain bertsoba bat perleiaketetako irabazle garre bateko bera oparituko te dioten politazen etxean duguna polita da. Ezta ez opari itxarra. Tantxangoreanen irudia bertsota guzti? Bai, kuste zapiranen anagietakoen baten bertsoa dakarrela, kuadroak eta atzean txantxangorri bat irudikatua eta arrakoa. txantxangorriari begira hitza? Bai, hitza ere piskat aurrea eginda liburu berbera irakurriz, ba hortxe, ez? Abaila. Abaila harria jaurtitzeko arma, eskuak birarazten den larruzko ual batek osatua. Abailaz bota jaurti, abailari eragin. Eta, bueno, gu, bai, humetan e, edo gaztetxoetan e, historia sagrada, esango nuke, ez? E, izenarekin, e, zautuen gendun e, liburu baten, e, bueno, ba, David eta Goliat den e, zeak, e, parekatze eta leia horretan, Davidek, naiz eta Goliat baino askozaz e, umegoa eta gastegoa, eta... Itzura batez aulagoa izan, hori ba, abaila batez baliatu izan eh Goliat e, botatzeko, ez? Atzukoan, atzukoan. Eta liburuan horrela azaltzen da. Horregatik pena hondia hartu nuenik, Felizianok gure etxe zebilen Zebilian txantxangorria hura hilzuenean, bere abailarekin. Zergaitik hilduk, galdetu nion. Nahi dudalako, erantzun zidan. Eta ni, goi beljarri nintzen. Txantxangorri eta baile eskutik helduta, Ez kergasko? Ez horregatik. Gorde bat, ugin urdinetan, izi ote gaitezke, miragan... Ezkaratzetik, behasengo erreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokaduriko xoenak, behasengo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. Ekaitz gaur nisartuko nahiz ezkaratzeko zikloan. Eta guk gustora entzungo dizugu. Oste gunean gustora dituguen. Jose Milbalandiaran herri eskola nipunak kontatzen. Ata unen? Oso gustora. Errepikatzeko modukoa. Biurrikeriatan. Besteak beste. Goiko etxeko kontuak kaletzen. Tarteka ederra da biurrikeriak egitea. Oso ederra. Jo te gaitezke, daforrena. Aiteona pachik esaten zidan matrakadera egin dagoi. Eta matrakak bi orrikeria gertuan behar du bi nire... To nire usnarketa, to nire jolaserako gugoa. biurikeriak Inez kontatu izan dizket ume eta gazte txoiei puinak Inez ausartu izan naiz irudimena errota lanetan jarri eta sinesten errazak ez diren hankaz gorako istorioak kontatzen Begiak betazaletan zintzilikatzen mingaine Espaini itxasten eskuekin guzkiak berotzen eta lo hartu aurreko segundu horretan esnatzen Ederra da gaztetxoenen jakin mina eta inozentzia biurrikeria bihurtzea. Ipunak kontatzea hori baita, biurrikeria eta naritzea. Atzo Ostegunean ataungo Josemiel Barandiaran herri eskolara joan ginen, ekaitza naia eta biok ipuña kontatzera, eta egun oitaan horri biligara, jolasean, Horri naiz, jolasa ez uste, ez ustea sorpresa eta sorpresa, jolas nola bihurtu asmatu naian biurrikeriak bururatzen zaizkit. biurrikeriak umentzat eta biurrikeriak neure buruarentzat Exeit gustatzen hiztegian biurrikia az topatu dudan definizioa: Gaiztakeria eta okerkeria ipatzen ditu Nik buru handara biurrikeriak asmo txarri gabeko jolasa duardatz. Biurrikeriak buruaren plazer direla uste dut. Biurrikeriak egiliak eta hartzaiaak ditu. Egiliak jakin mina asetzea duel buru hartzaiaaren gan ezusteko erantzuna bilatzea. Kontanitzake besteen biurrikeriak. Baina buruaren gozamen diren plazerrak gorputzarenak diren bezalaxe norberak bizi eta sentitzekoak dira orain eta hemen biurria izatea gustatuko litzai dake artzailearen hau da soinu mailan zauden horren ezustea neure egitea eta isilduko banitz ez dakit 7 8 segundoz itzegitari utziko banio Jakingo luke irratiak isiltasunaren pisuari desafio egiten. Austea. Espero den egoera normal horrekin austeak du xarma. Mutu gelditu zen irratiarena. Argumentu politia izan daiteke ipuin baterako. Urrengoan gehiago, bitiartean, izan bihurriak, eta hautsi, ez zer eta inor puskatzeko asmoli gabe, hautsi. Hortzadarratzeri duan, hartu duatxe ben, biziko tegara, orainetaren. Bai men. Atzo etortizuna. Eskaratzetik behasaingo erreka jatetiek babestutako tartea. Datorren hastean Mikel Babiano. Biurikerietan Mi ekaitz. <gülüyor> Datorren hastean Mikel Babiano. Gareta odol malko ez, basura, eta odolmalko bez, Urperatu baten basura du haiitezeruagiuntzen Ez zegoen utxunerik horratz batentenzat tokia baino ez? ISDan du baz beleaala Isean duga be. Ez zegoen hutsunerik, norbait saiatu zen, Oin puntaan baten keina hitzal bihurtzen. Norbait saiatu zen baina horratz batentzat tokia baino ezzegoen. Nora reere murzazala Eta utsune ezta putz eginez sortzen, Utsuneak ez du ez bere baitan, utsuneak bete egiten du zuloa. eta hor Horratz batentzat tokia baino ez dago. Hor, horratz batentzat tokia baino ez dago. Mundua betetzen zenuten, utxune eta guzti. Endi gainur izoztu eta... Zure zantzuga galtzen dira, hiluretan idaltzitako... Tere horratz bat, jostorratz bat, nun sartuko zenuke? <gülüyor> atera emarko inuzteke usteke, batzutan, e, minak e, zulatu egiten iten e, horratzea gozela, eta batzutan atera emarko gini usteke. Tere askotan, gaur egungo pertsonak aurkezten ditugu, nik irrikata jakin mina badet, terek nola aurkeztuko luke Mila behatzean eta laro gehian, gabezziak, liburura, argitaratu zuen, neskatia gazteura. Gaur egungo begiradatik, nola aurkeztuken zenuke, neska gazteura. Nik uste eh, gazetasunak, edo nire gazetasunak bintzaba bazuela gauza hon bat eta zan inusentzia eta pentsatzea ba bueno ausartzea bait ere ba bat argitaratzea, 19 urtereekin eta polaxe argitaletxe batera bidaldu bidaldi eta ez dakit ez e, igual banitzen banitzen ausarta ere eta banitz ban oren baino inozente xagoa ere eta inozentzia horrek eta askatasun ondi bat ere ematen du, ez? Hau da, bildurrik e, gabe, ez? Ematen du bahauzi inberduzun bakoitzean egan egitiko dela, ez? Eta ez dela erortzeko, ez? Eta bueno, ba, nik uste dut, bi gauzaiek e, ba, banitzela ausarta eta ba, inozentea ere, bai. Takit, zentzurik honenean. Malizia gutxikin. Eta orduko tereark, nola aurre ikusten ote zuen 2015 ta bukatzera doan honetan koka dezakegun tere irastortza. Oraindi begiratuta esangonuke usai ekeniola hartuko, oraingo nere bizit moduari. Baino badira, badira gauza batzuk eh behar bada, e, berdintzu ikusten ditu danak, ez? Anle batetik baserdan edo niretzat zer izan den ba literatura, ez? Literatura izan den noretzat Ba, pentsatzeko beste modu bat e, sentitzeko molde bat orkitzeko bidea eta hori alaxe ezan orduan da alaxe da orain ere eta batez ere baita ere ba, gure herrian egondan eta dagoen e, pentsaketzeko eta itzegiteko modu puh, nitzako ideologi izatu egibat urte askotan eta m, orain dikere segura asko ez? eta hortarako ba, egun doko abagunea zentitxu eta baita ere zertan berdin, ba, uste dut, hizkuntzarekin eta euskerarekin, ba, orduan eta ziurra, go, orduan apustu bat zan, ni meretz urtzen itzula, ba, filologia ikasten hasi ditzen, orduan arte nik dana gazteleraz ikasi nuen, eta orduan nirea zan eragakibat, ba, euskeraz idatzi bardet, orduan nik gazteleraz noski, hobetoko diazten nuen orain baino ez, Baina gure go, hizkuntza hautatu izanak ba, takit, berretxe egiten dut eta ro eta zigur sentitzen naiz. Mm -hmm. Bazen garaia ere. bagenuen, gogoa, Tere, hemen aurrez aurre isxerita mainingguruan solasean aritzeko idazle poeta zaldi birtarra, goi herritarra, Terre astorzak aiixotan gitu E, ongi torri zuei, ongi torria zuei, eskarrek asko man bar dizuet, larun batetan lan egiten dut eta hiezateko, ba zuen berri badakit eta jarraitzen dit gaina zuen berri, ez? Baino, eh, txait egokitu ba zuengana etortzea, beste batzuen elkarrezketak entzun izan ditut eta eta bueno, apur bat jarraitzen dut, eta batzutan errepikapenen bat ere utzet entzun izan dudala irratean, osea, autoa natorrela, ez da? Mm -hmm. Baina normalean, ba, ez naiz tartzeko modon nizan. No, gaur hartu dugu tartzitsua, te tapozio, de. Terea ipatu diguzu, e, gara hartako erabaki konziente ura, e, zer istintzen da gabesiakaren aurretik idazte maian, e, nondik? Zetorkion, tereri e, idazteko irrika hori, nahi hori... Nik, nik ez dakit nundik eta... Egoan ezin hori... No, beti, e, nik nire buruago gogoratzen dut, idazten eta irakurtzen ba... Sango nuke, eh, amarra maika urte neuzkanetik. Gogoan dut, e, zaldibira, zaldibirri txiki bat da, eta orduan artean txikiago eta bai gutxiagorekin. etortzen zela autobus bat, gari hartako diputazioarena, edo foro aldun diaren, eh? Erd erdardun, eh? eta liburu pile batekin indortzen zara. Etortzen san 3 aste 23 egunetik baino do. Nik kontatuta izaten ditun. Eta antzo den liburuak nik irakurtzen ditun e, apalka, goiko apalekoa, urrunko apalea, apalekoa kolanik ezpain neukan hasieran irizpide hondirik eta gero ba, asko ikasi nue nik eta beste ikasle batzuk ere pentsatzen da baietz, bai tokatu zitzaidan irakasle batekin, Jesus Lainez, ba urte pare bat gure irakarri izan zen, eta, bueno, ba, harrek esaten zidan ez liburoiek, ez dituzu irakorri barri, irakorri barritzuzu hauek, eta, ba, gero, nirek asa, eta lagun artean, eta, ba, gauza, bueno, asinitzen egileak ezagutzen, eta egileka irakurtzen hasten, eta, gero, ba, faltazitzea edan norski, ba, euskerazko referentziak, ba, euskerazko gure referentzia ziren, ba, gure, Amaren jaiotetxean, ez zeren ba aldizkariak, e, arantzazuk, eta, bueno, pues, gero, e, akurratzen ez, lauja de lunesen euskeraz e, idazten zuela Juan San Martinek, eta olako xe gauza batzuk, etxean bat, genuzkan liburu batzuk, e, mesabezpera batzuk, eta, bueno, bintzat, alako batean gero, e, behasengo liburu tegirare joan nintzen, eh? e, ez dira kontu zarra, baina zarrak izango beha, Artean, behasengo liburu ura zegoen, e, tren geltokiko pare hortan edo zegoen, eta, eta han, bilatu non, auspoa, auspoako liburuak. Eta ura ere oso mundu, oso mundu ezagunazan niretzatzen, eta bueno, ba, gure ariamak, eta bueno, ba, gu kalekoak izan arren, ba, ba, basarri mundukoak, eta oso errexirakurtzen, baina ninen betetzen beste arro batzutan. Da gero, ba liburu argitaratzeko eta, bueno, ba argita, bueno, ba editoreak eta eman zizkidan, ba, ba liburu modernuakoak, gara hartakoak karamburu altunakoan dut, eta, ba izan zen, ba beste, bueno, gustatzen zitzaidan literatura mota bat, eta korratzen naiz, izugarri unkitunin duela adanen poema maigabeak, Joseba Zuleikarenak, gogoan dut, eta, jo, pentsatu nuen, bueno, ba nik ere. Honek badaki eta nik ere, hau idatziko noke, ez hori ez ura bera, noski, ez liburu ura bera, baina pentsamentua eta modernotasuna eta ritmoa rapatu nion eta holaixe, egin non salto ba, euskal literaturara. Eta ia ja, gero ba, filologia eta ikasten hasi asintzenean, ba, ja, ja, beste irakasle batzuk inuzten eta bueno, ordon, beste mundu bat. Zabanduzitza egon. Ez dakit hori galetu diazun, eh? <laughs> Zergatik poesia. Osea, banestako da genero naturalena. Ba, idatzi, ni hasieran baita ere gogoan det e, gogoan det ba novela bat idatzi nola. Eh ipui batzuk eta ere ba 15, 16 urtekin da hola. ere bai. Baino nire generoa ni harrapatu e, nauten idazleak e, poetak dira geienak, poeta beste genero batzuk ere landu dituzte, berba da. Ba badira nobelagileak ere bizugarr harrapatu nautenak, baina nobelagileak eta izan direnen ere erritmoak harrapatu nau. Ba Virginia Woolfek edo Proustek edo harrapatu nau beraien erritmoak eta niretzako da ba, bueno, basentipena eta pentsamentu logikoaren arteko zubi bat, ez? Poesia eta, eta gauzai begiratzeko modu bat eta batzutan orratsak berdien tokian jartzeko modu bat ere, modu bizkor bat, argi bat, ariña. Poema batek horri zuri baten erdia betenzak edo, laurdena edo. E, poema idatzia dagoen horri horretan, poemak idazten, zikintzen, marratzen duena baino gehiago dago esana. Hau da, poemak betetzen neztuen zati horretan ere zerbait esaten du poetak. E, bueno, nik esango nuke igual, behar bada, poesia modernuaren espresio importantenetako badala, ba, espazio bat eta intimidade espazio bat bildu duela. E, em, poesiaren erritmoa, poesia tradizionalaren erritmoa, bertsularitzaren bezala, bada, erritmo fonetiko bat, erritmo bat oinetan, e, edo errimetan pausatzen dana, Eta poesia modernoan ba, badago espazioaren jabekuntza bat. Eh? Eta es, bueno, ba, begiekin irakurtzen da poesia, eta isiltasunean irakurtzen da normalean, orduan ba, garrantzi handia daukate hor da duen tarteak. Eta baita ere e, simbolikoki poema bat horri batean idazten dugu, jarraian beste bat idatzi ziteke, baina poema bakuitza baduka, Hasiera eta bukaera bat, eta eskatzen du baita ere, ba, bueno, ba, beste bultardi bat emateko aukera. Ez da irakurketa jarrai bat, poesiarena, eta hor da, ba, bai. Tere irakaslea da, irakasten da, poesia idazten. Normalean e, ezkuntza arautuan, bigarren hezkuntzan lehen ezkuntzen ez da poesia askorik idazten. E, tere bada idazle eskolako e, irakaslea e, Zenbait lagun izan ditut, bertan ikasle izan direnak eta e, euren heldutasunean sekula poema bat idaztera iritsi ez eta ikasi egin behar. Ikasi daiteke? Bueno, nik uste de genero bakuitzak badaukala gero zure ganatzeko momentu bat, zure bizitzan eta pertsona batzuk ba, joera hondiago daukaten narraziorako, antzerkirako, aforismotarako, poesiarako, poesia ere usste idazten ikasi da itxikeltan nirekin, ba, jende asko noza bueno, aitortu izan dit, ba, bueno, asteko poesia irakurtzen ikasi dutela hori gehienak. eta poesia idazten saiatu ere izan dira, eta baina hor beste gauza batgo hau da narrazio batean, narrazioaren arik edo nobela batean noaren arik edo antzerkian ba, pertsonaien talkak e, logika bat e, badute eta logika horri jarraiki... Ba, testu bat osatu dezakezu. Poesian, ba, behar da, bulkada bat. Eta, pertsona batek, berdu, ba, bere errentasun bat onartu. Eta, bueno, ba, behar ba da, errentasun hori, zure erren hori ez balin badezu onartzen. Ba, zaila da, poesia bat idaztea. ordun esango nuke, ba, e, logikaren indarrak edo argumentuaren indarrak ez duela, e, ez duela eragiten. Eragin behar du, beste labako erabaki batek. Eta momentu guztietan, ba, ez dugu poesia irazteko edo irakurtzeko bulkada hori sentitzen. Mm -hmm. Saio bat, bi, iru, lau, edo gehiagotako e, lanketa izango da, eta ikaste prozesua. baino la batean, nola ikasten da, nola irakurtzen da poesia? Tereri nola gustatuko litzaioke bere liburu eskutan hartuko duen irakurle horrek, bere poema liburua irakurtzea. Bueno, nik, eh, nik erakusten dut poesia irakurtzen eta idazten baren neri guztatzen zeidan bezala. Eta esango dut, ez dakito zondo nola gustatzen zaidan baina nola ez zeidan guztatzen bai. Eh, guk zaldi binezaten dugu, aixamparea, ez dakit, zuek ez badakizuen zerren, aixamparea dauke pertsona horrek. Sanai doba, laineza bat edo e, an, antuste bat eta poesia deklamatzerakoan ba, eztait da, transfiguratzen da jendea eta eh ematen do lebitatzen ari dala, ba poesia bezantz ez da ola irakortzekoa, eta nik mo poesia gehiena ere ez, eh? Orduan e, nik eh nire nere ikaslekin dantzen dutena da, ba, poesia neuk iragortzen diet hasieran eta gero ba, beraieketanik eta horna hautatzen auta, duten poesia da, ba, jendeak poesia ez tala askotan ez. eta zain beste ba, erritmo jakin bat, erritmo jakin baizik eta bueno, ba, poesia ui, hau poesial da, ba, bai, hau ba, poesia da eta horna hauzko izkeratik edo gehiago dokena, uhum. Ta niren ere poesian basaiatzen naiz, nire poesian erritmoa netzako oso garrantzea handikoa da e, puntua, komak E, jartzen ditudanak, jartzen ditudanak, garrantzea ondikoa dira, baino batez eren nago gertutik, gertuen ba, hauzko izkeratik. Nik uste, hola, definizio bat emateko poesia baten nada, e, pertsona bakanen bati gertu gertura esango zen zerbait. Eta... Berriz ba, poesia declamativo hori badaba plaza batean eta jende ustearen aurrean eta ba, ba, poesia politikorako, la poesia tipo batzetarako oso interesgarria da, baina ez nire poesia estilo Zure liburu aurkeztaldera baninduan, olerki bate irakurtza, baina ez ausabe. Indurtengo sinistem. <laughs> Zerik egin pia honen atere. Yes, <laughs> Irako ondo jakurtze zuta. Ondo. Segunda benduaren lena Bi mila eta zortzikoa Hauzatikien erre sumatek Paratitu da maixua mei xilen ondaratzan edo Terik, entzuleak ikusiko balitu irretiko sekretuak <notplayer> <gül dividen enfant> Musu garritxuko nahiz, eh? Inocentziaren alde edarrenetako bat Aotxazila Eskaldun jendean egarez dago Eskiulatik berangora Mundua betetzenuen, Lisboako aldapapikoetan gora edo korlako bideetan Edo zeiniritako alde zarreko kale zirrikitu edo guarda solpean zirrizarra eskutik libratzen ginenean mundua betetzen nuen eta ise pasatzen geginan, egan bezala debrazete abiatzen ginenetan, eta orain mundua zagon utsik, eta geu bakarrik, mandarlina zurrtu, kafea osttu, edo autoko erretrobisoretik irebil abiatzen denean gure gogoa. Eta batez ere, esnatu nahi ez dugunean, eta batez ere hitzerdi batekin erakararri ezinagunean, eta gela hotzotan, Ustasunen urtzen baino asmatzen ez dugunean Jakinda dira tono ostianun Mundua betetzen zenuten Tere irastortza Pamela Euskalheri ustian Mundua betetzen zenuten Zeintzuk zarete mundua betetzen duzu enoiek? Bueno, nik eh, uste dut, eh, liburu ondetan, ba, eriotzaren ondorioak, eh, no haizteko, ba, biztan, biztan daude ez da. Eta ez da, kitain importantea da, ze partxona konkretu izan da, nadiraztea, eta beste, baina bai biztentzei dela, Ba, maitxe izan dugunean eta maitxe maitxatuak sentitxu garenean ba, zorionekoak izan gala eta orduan ba, bueno, ba normalean e, maitxe gaitxu ustenak ez gaitxu ustego bakarrik maitxe izaten eta pertsona bat e, galtzen dugunean ez du norberak bakarrik galtzen, galtzen du ba, berak maitxe zuen talde batek o, jende, jendarte batek edo familia batek edo lagun arte batek Eta horregatik pixka baita ere ba idattzita dago poema hau ba, lehenengo pertsona pluralean. da sentipenak e, ez dira izaten norberarena bakarrik, eta olako liburu bat argitaratzeko ordoan ere, ba, pixka itxaron bar da, ager inguruan daukazun jendeak ere ba, minori nola eraman duen eta gozatua duen dagoeneko hala ez, eta bueno, ba, ba, da sentipen bat nire ustez, ba, bueno, maixatu maiket, izan da jendeak, edo maitxe izan gaituen jendeak eman diguna jende askori, ez, nor, ez poesia iratzi duen pertsonari bakarrik. Eh? Ta, bueno, ba, zori, nik jende asko daukala e, bizipen hori, eta ez tala asko aipatzen, ez? Eta askotan aipatzen dan bakarra da, ba, bakarrikatu zea, hil eta zu, eta zu, eta zu, eta zu, pena, eta zu de mina, eta baina ez da normalean, maitxatua bali maitxatu izan balima zea, eta maitxatua izan balima dezu, ez zau bakarrik. Mertz. Mm -hmm. Ez da errazia izaten, ez da tere, e, liburu poema bat idatzi, poema liburu bat idatzi, e, argitaratu eta kontatzea, betiko galderari irantzutea. E, zer kontatzen du? Zer topatuko du irakurleak? E, definitu pixka batean, beminagetan zuri eta askori irakurri izan dizuet. Ez da narrazio bat, ez da istorio jarrai bat, ez da... Bai, sineznik e, hori idatzi du dana, hori idatzi du dan bezela xe esanaitet. Eta hoixe bakarrik ordoan, eh hori eksplikatzekotan, hori eksplikatzea ez ta berba nere helburu haseretan eta pentsatzen dut dela e, beste batzuen sentipenei toki bat edo kentzea, ez? Eta hie esateko ba poesia da genero bat, eh ez, ezin da laburtu, ba ez ta historia bat edo ipui bat bezala edo ezin da laburtu. Eta inbar inbartezu, orduan, labortu beharren inbartezu, gehiago esplikatuta. Gehiago esplikatzen badi mahezu, ba, zuk lehen izan dituzun hitzak alperri daude ez. Orduan, bueno, ba, bada pixkat, poesia liburu guztietan pasatzen da hori. Eta gero, bereziki esango nuke, ba, neri liburu hau ez, ba, bueno, izan dituz dela nere kezka, ba, askin finean, ba, bueno, berrogeita man lagurteo ba dituz, eta... Eta, bueno, nera diñeko jende asko, galdu du familia eta... Olaguna, edo egoera okarragoak ere bai, eta ordun estet det protagonismo bat hartu nahi. Ba. Beste batek, igual e, galdudon jendarekin, ba, ez dakit, ba, igual bere arropakin, da bere oialekin, bain gozun beste zerbait, beste batek, ba, sukaldatzen pasatuko duguna, ba, bere amak, edo bere haitxak, e, baratzetik ekartzen zizkion gauzekin, ba, nik poesia idatzi dut, eta, oza... Baina nik uste dut, dala esperientzi bat, ba, ez dala extraordinarioa, dala mm -hmm. giza esperientzi bat, bere garrantzia daukana, baina ez dut uste tokia hartu dezakedanik, ez, eta la mm. labiziko duten ere. Zalantzaren aurrean, azkenan anera baki duzu argitaratzea, zerken maten du azken bultza da? Nola bueno, edazten be... dut ere, bakar poema idatzitako poemauiek, e, gero editoreari erakutsi barko zezio, edo beste begi batzuei, erakutsi zer dioten jaso, e, zein da prozesu hori eta zein da azken bultzada, azken erabakia bai, blazaratuko bueno, dut, ardi amango dio. Bai, bide luze xamarra da, ni normalean duzu ez estudala, asko argitaratzen. Ba, azkeneko poema liburu ez dakituan dela 4 o urtekoa izango da, Ni beti jarraitzen ditut idazten eta, bueno, ba 3 urtean poesia asko idatzi dut. Hor dagoenaren aldean, ba, hori adibidez, ez. Eta, bueno, ba, urteak pasatzen dira, denbora pasatzen da eta, bueno, momentu bat ere bada sartzen dutuna, bueno, ni ezanu momentu bat desanuna, ez estet poesia gehiago idatzi nahi eta holako poesia gehiago estetidatzi nahi. Bukatu egin badet. Bilatu horret beste genero bat e, eta pixka kostatu egiten zaizu, ez? Ordun prozesu hortan, ba, zure despedida bat egiten bueno, aztentza ba esku dituzun poemak, cuadernos pilla bat handoakazuna, ba horrenanik hitzena ordenakailoa pasatu. Ba, han matea kozitza izkidan, ba 250 edo 300 horri, bas, pasatu dituzu. Gero haiek soildu, utxitu. Eta gero, ba, poema liburu honen kasuan, ba, bueno, ba, lagun batzui eta familia batzui batzuei utzi nien e, bi lagun konkretuki eta, bueno, ikusi non utzi nien eran, ba, etziela abailduta talur jota eta negargarri geratu. eta pentsatu non, bueno, ondo. Zenetanik, eh, ba, beste gauzak irakurriz ere, ba nire indar bat hartu baitet ez eta pentsatzen nun bueno ba testu batzuk kalte egiten dutenak bueno, ondo Orduan, piska horrek ba, sentzi da bueno ba ordu jarraitukoet poema liburu hau soiltsen eta ia momentot hartatik aurrea pentsatu pentsatzen hasitzen bueno hau ia liburu bat egin bardet eta nei normalean liburuai egiteko ordoan ba demora asko pasatzen dut, asko ba, poema kordenatzen eta kasu hontan, zeitzutik erabaki nuen, honek izan bar duen forma da gutxi gora bera, ba, idaztera kronologiko kira managuen urrenkera gero aldatu dut pixka, bai urrunkera hori, eta hori pentsatuta gero, a, gero ja ba, josangeliri garaik inkomentatu nuen eta berak esan bazin bueno, ba, pertsonalegia dira bueno, pertsonalak danak dira ere poemak eta aurrekoak ere bai, baina esan barit, ba, Ba ez, ba oso tonu taki trajikoa edo, ba, enitxun argitaratuko, baina esan txin, ez, on, e, tonu ona dauka, eta ondo, eta, bueno, ba, orduan e, ba, esan txin, baina ez taki ba, noiz argitaratuko edo, nahiago, etxoi emeia zu denbora, eta, bueno, ba, bai baina, eta, bueno, ba, handikurte betera, edo, horretar dira esan txin, zeh zaizu, ta, berri horren nintxun, eta, ya, ja, bukaera, Piskapiskat aldatu nintzun, irulao poema berrizartu nintzun, batzukendu nintzun, eta hola xe, hola xe, izan zan. Baina zerke man txidan argitaratzeko bulkada, ba, ezen dizudan, bi arrazoiak, bat, ba, nere ingurukoak ulertu zutela oso ondo, eta etzirela, uff, abaildu, oi bat, zirela lurrera elori, ez jo, Andrea, uff, nola dagon, ez, zuten nolako sentipenik izan eta bigarrena, ba, nik poesia eta literatura asko irakurtzen dut, eta bueno, ba, nere bizitzako egoera askotan e, ba, idazke, idazteak eta irakurtzeak lagundu dit, ba, gauza beste modu batetara pentsatzen eta sentitzen, eta pentsatu nuen ba, da nere poemaliburunek ere, ba, bueno, ba, olako bizipenetan ari den, e, sentitzen den pertsonai ba, lagungarri gertatuko mm -hmm. zitzaizkila, sosego bat emango ziela berbara da. Lau atal, e, ere eta talbako itzean, e, e, atalari, bueno, zen jartzen dion, zen jolasean e, aritu da, tere, e, zederra, batak makurtu egin behar, bere buruari utxiko badio? Ba, bai, bai, bai, zotera, ez da, idaztun dezunean, eta poesi idazten dezunean, jendasko guztedo e, eginkizun edala, sintitzen dezun guztia, egin, Adieraztea, eta netzako berriz askotan da, sentitzen duzun horretan e, pausatzea eta bide bat bilatzea, ez? Orduan, batzutan e, sentipenetatik eta ideatatik urrundu egin behar dezu, ez? Eta orduan, bueno, zu matematikaria zea eta igual kontzatuko zinen, grafismo berezi bat daukatela bat bi irula boiek. Eta ikusin itxunean esan honetaz pentsatu behar det. begiratu egin behar urrundu egin behar naiz nere baitatik. Eta orduan, ba, pixkat e, ba, zenbaki horietaz pentsatzen ari. Zendagero nirek beti okidet ba, zenbakien taseria zioen ba, indarraren percepzio bat. Ez? Ba, bat, bi, iru, erritmoa, e, txaloak. E, ez dakit, beti pentsatu dut, oa indela iruro-gei mila urte edo bizi izan bagena, ze izango zan argit, gabe, bat, golpe bat sentitzea gauean, edoze 2 golpe edo 3 edo seri hori edo dantza eta ordun, ba bueno, ba hoize pentsatu nuen eta beste batzutan bezala holako prosazko zati batzuk egin dituen, berez estetut utzet bereisten dutenik atal bat eta beste baina uste dut, e, emozioak irakurtzen ara izaren testuetatik pixkat Tarte bat hartu eta, bueno, ba, mendian zuatzen egin bezala gero, eseitzeko abagune bat ematu dutela. Zoraz ba, mendia eta, pff, horre abitzeako esi behar naiz. Ba, Olako esi abagune bat. Izugarri zait fijatzea, idazleak ze izenburu jartzen dion olerki bakoitzari. Ze lanketa, ze buru ze burua uste, ze hausnarketa ekartzen dira idazleari olerki bakoitzaren izen burua irabakitzerako egaraian. Beide, ba, ni eneiz normalean e, izenburu asko jartzekoa poemei. Baina batzuk jarri dizkiot, eta e, batzutan lagundu diate, e, bueno, lehen epatu dugu, ba, liburuak, lau atalote dituen, edo bi edo hiru ez dakiz ematataldi du, baino, ba, dia recurrentzia batzuk, ez, ametsak adibidez, edo argudioak, ez. E, poema liburuntan etzako, ba, argudio asko dago, ez, eta... Ba, behaz puntetako argudioak, edo, bueno, behor, ba, sailoietan daudenak, eta, bueno, ba, batzutan, olako rekurrentzia batzutara, iristeko aukera ematen du, eta beste batzutan baita ere da, ba, egoera batzuk orkestea. Ne? Nere, poema poemaliburuak, mm -hmm. poemaliburuntan bereziki ere, ba, egoera batzuk agertzen dira. Oso egoera, arruntak. Eh? Erra, ez bat ere poetikoak entzuzen ere. Eh? Ida zile askori egin dizua referentzia? Bueno, bakarren batzuri, bai, e, oso kutsuna ditudan batzuri ez, aguantatu ez nintzelako, eta baita ere, ba, e, lehen esan dudan bezala, ba, beste poeta, eta beste idazle batzuk irakurtzeak, zosego ba, bat ematen duelako. E, gauza bera artearekin da ere, baina ez nintzun jarri em, irudiak eta ez ba, kuadroenak eta bar, baina bai, iruditzen bi zaite, edartasuna, edartasunaren kontzientziak ere ematen diolak izakiari, Osotasun eta osagarritasun baten get, ba, zer ba e, edertasunaren indar bat edo osagarritasunaren ziurtasun bat, eh? Bizitze ez Bizitzea ez da besterik gabe bizitzea. Jarraitzea ez omen da nahikoa. Es e, modu gogora serio hasteko. Libu, ba, <laughs> liburu hortan asko insistitzen du dut, dut e, irugarren espazioa edo Ideia horrekin ez, argudio horrekin ez. E, e, zer da dena eta zer da bizia? Hau da, bizia zer da ez nahi gaudenean bakarrik? Hau da, sortzio hor duitzen ditugu gulotan da, hori ez da bizia. Hor bizi duguna ez da bizia. ez Beraz, e, biziri gaudenean, bizitzeko gogoi gabe gaudenean batzutan, edo e, ba, ba, bueno, egunerokoari eltzeko indarri gabe gaudenean batzuetan, Ez keabizi edo, hilda gaude edo, eta beraz hilda gero ere, bueno, eh, ba azkenean dia eh, norberen nahiak, eh, nahi eusteko borondate bat, ez? Eta hori ere importantea da, ba, etxipena ez jotzeko, ba, zure nahi eta gezurrak bali madira ere, ba, zure nahi eustea, ba, da, bueno, ba, bat. Beste dozin mudutan izan ziteke dena, baina honela beharko zuen. Tornela eixi izan da? Ba, bai. Hoxe da, ba, tabla espalima zen, atera nadila segureko plazan. <risa> Eta, tabla da, bizi modua. Ez nahi dut, bizi gea, e, naturatika inurrun, e, bizi gea, enbeste gauza planifikatu, egunero, egunero, gure eguna, gure astea, gure urtea, gure ikasturtea, Eta azkenean eredu da bat natura, nez? bazuk zuk ere itxendezu, e, batzan lan itxendezu, eta kaskabarre eta ez azoa teatzen nahi zenduna, eta bizimodua ere lasi da, eta beharko do, zu gauza asko planifikatu dezakezu, baina zerbaitzi esker bizimodua ez da zuk planifikatu dezun bezala, bestela, inferno bat izango litzateke, karratua, logikoa, eta ordenatua, baina irtera gabekoa. Mundua bete daiteke, baina berritze ere garrantzitsua da. Bai, bai. E, Maite degun jendeak eta maitea izan gaituen jendea e, iltzen danean, ba esango nuke e, gauza ederra dela sentitzea nolabait, beraien jakinduria, beraien bizi esperientzia zure eskutan gatu dela. Zuri mandizutela. Zuri konfiantzana mandizutela. Eta orduan, ba, pentsatzea zuk ere goza bera egin behar dezula, eta bizia berritu behar dezula, hori ere nik uste dela ba, altxor bat, eta helduleku bat, eta eusmena hondikoa gaina Eta nik uste bizimodua e, berritu egin dela, eta faltsua dela pentsatzea, dana inda dago, dana antolatuta dago, ez da guazter gure esku, Ez dana dago dana noski ba gure eskutan dagoen guztia dago gure esku gure eskutan ez dagoena ez baina gure eskutan dagoena dago gure esku bat eta eta ordun ba gure esku dagoen hain bar dugu ba, gure ondorengoak eta gure aldamenekoak ere ba bizia berritu dezaten bizi kalitate on batekin harreman on batzuekin ekainen sekulaontzara bai Eta, zetupatu zen nuen, egon zinen hartan? Ba, li liuratu atean nintzen. Ba, sarrazut ere bai pixkat, zeren eta e, gizon primitiboari buruz bakarrik itzaitzen zuten. Eta zaldia bakarrik ikusten zuten, eta eta behorrak ere bai. Baina, bueno, hortaz aparte, eh. ba, geratu nintzen txunditxuta. Ba, ez dakiz zer izan zan ura, baina harrapatu nintzen duen. Gulertu nun, ba, ez dakit horre bada... E, poema bat e, gandiagarrena esaten duena ni aintzinako gizona naiz bueno, pos, pues, ni pentsatu nuen, ni aintzinako emakumea naiz, ni badakit hemen nere baitan badagoela hemen bizizan dan pertsonan bat, nere barruan ez? eta balandiaranak esaten zon bezela ba, gu ezkara gure baitakoak beste zerbaiteko osatu bargaitu gordun ba, oso bai ba, atean nintzen oso unkitsuta Bai. aleko argazki horren alde? Bai horren alde bai Ba. E, Sentsase dut ez dakit, egite gustatu zait, zalantzan egonotezaen azala ze ni eskaini hiru azalbezla topatu ditut. Liburuirikita beste argazki bat, eta horria pasata beste argazki bat. Bai hori editoria editorea eta txemaren grazia izan ziren azken erdiko bi argazki horiek baina Ferdinan e, hol, bai, bai, bilatu zizkidan txemaran hasek, Baina, bueno, euskan beste ideia batzuk ere Baina esan idonean, Josangeli, jo, ba, guztatuko lezitake kaineko ko baiek eta, ba, beha juntzan, arantzadira eta beha kere buruan zeukan eta, ba, nik nahi non argazkia enon bilauko eta beha bilatu zidan, ez? Eta ederra da, da gainea, ba, e, ko baren sabel, ba sabelune batean bezala sortua, ez da, irudia, ez? Ederra da Iuna argia kontrastea. Bai, bai. Barruan topatu dezakeguna isla? Baita, baita. Ez da eh. errexia izaten. Ez, ez da errexia izaten. Baina jendeak irakurtzen duenean edo edertasuna bilatzen duenean erreza da topatzea sensibilitate berdina beste o musikarekin edo artearekin errexada. Hmm, liburuan dauden bider amar edo berrogei oztakitzen batez anezun, bider berrogei olerki idatziak liburutan... E... Goro gai ez daki, bai, asko, asko, bai. Irakurlearen gana iritsi direnak hauek, non daude beste guztiak? non gelditzen dira? E, bueno, hori, nik usteet askotan, e, batzuk uzten dituzu albora, e, nola baitz esateko, ba, egoera bat errepikatzen dutelako, edo, bueno, e, ia olako ehun inditzakezu, ba, sartzen dinamika hortan, eta errepikatu bezakezu, ez? Ta beste batzuk zugeatzen dira artean oan dio, igual oso garbi ezazulako ikusten nora, iritsi barrunda igual aterako zizkit, emendik hogei urtera, edo egunera ez eta, bueno, ba guztedet e, ez dakit poema bakuitza dauka momentuaren bizipena, eta erantzuna baina ja atera era amartezunean, ez dakit, kontu ez da eundoko kajabatoz atzea, ez eta nik uste dit, ba hor bilduta daudela, ba bueno Nik bestetan esan ituen gauzaraienak Terek badu bere idazteko momentua distilpina hori badu e, ez dakit iluntzeko marretan, egertzen ez idaztera, arratsaleko lauretan e, nire bizitza nire beti jokitzen dut momenturen bat baina nire bizitza aldakorra da eta beti momentu hori ez da izaten ordu berean, ez batzutan goizez beste batzutan gauez eta liburuntan bereziki asko igande goizetan Da, goizetan, ba gande bereziki diburu honetan besteetan igual estetan beste bizi izan eta nik daukadana da beti ba nire kuaderno bat eta galtzen du denean kuadernoa ba uf orduntse nerviosagartzen naiz eta e, unu estete derki pasatzen un utzi ez da eztakin ora ta bueno Eta beti ba hartzen dut tarte bat idazteko, edo oain espalimadet idazten eta azten bazait, pentsatzen dut, bueno, etzan nahi besteko izango. Morduan hori hortan ere ba rilkek asko, asko lasaitu ninduen, irakurri nionean, pertsona batek, idazle batek oso importantea jotzen duena amart segundotan, eta egun baterako gordetzeztuenak ez du merezi idatzia izateak. Orduan esaten du nik ere, bueno, barrilke, ala, ainon doidatzi da bueno, ba, nik ere kasu ingo, orduan, ba, gauza goziak ez itxetik dazten baina. Poesiak badu, irakurlerik? Nik uste dut baietz, bai bintzat. Eta esango nuke ganea, e, urte askotan, e, ba, narrazioak eta e, gaur egun, esango nuke, teleberriko berriak, teleberrik eta beste informatiboa zitako berriak ere modu narratibo eta berdinan esaten direla eta berbada ba komunikabideketaba ekarri dutela laburrerako beste jarrera bat eta berbada ba irakurlegiago ere baditzutela baina ez dakit liburugiago salduko da norregatik eh baina nikuzet bai badagoela irakurle bat irakurleei bat Eta batzeko mapa bat da Itxaiari sinetxin genion ipu inan Gure rian Harriak kurrunago jaurti Jokoan ari bire Tere bergarako idazle eskolako gradundokoaren sortzaile Bazeuen behar bat? Haini... Bergaran, maztakil, aroita mazira bitartea ditu nintzen lanen aurrena. Eta ia ordurako, aroita maa, ramaika, nere zaiatu nintzen olako oidazle eskola basortzen. Eta, bueno, ba, nere garaian, euskal herrian, ba, bi ginkizun ziren, garrantzizkoak, iz, eta bat zan, soziolinguistika. Eta beste zan, izkuntza erakustea, eta pedagogia, eta sikolinguistika. Eta, Idazlea eta, ba, bueno, ba, etxan konsideratzen nahi beharrezkoa. Ba, behar gendun, ba, ziklista talde bat, pertsolarik lau bost eta lau bost idazle, ba, bueno, besteak bezalakoa ginela, kutsa bat eta olako hozabat, ba, besteak bezalako nazio bat ginela pentsatzeko, baina behin ez nuen lortzen nire inorkonbentzitzea idazle ba, eskolako premio hortara. Eta gero, ba, bueno, baia, ez dakit, ba, 2000 lauean, Ba, gogotik hartu noan, aukera ikusi non martxan jartzeko, eta martxan jarri genuen, eta egizateko, ba, Europan eretzegoen esperientzia ondirik hortan, Amerikan da gehiago, eta nahiko modu bakartian hasi ginen, Eta harrezkero bai, da ba handik bandik iru urtetara bai, Bartzeloran, Madrilen, eta sortu zirela beste esperientzia batzuk, Parixin ere bai, Finlandian, Austrian, bueno, gero Italian, eta bazegoen, bai, hor bai, bai, bai beste eskola batzuk, eta nek beti ikusi dut e, importantea. Eta berba izango da, bai, filologia ikasi nuenean, bai, inorketzi dalako erakutsi, na izan utzet edo ez dakit, sistema txogoyen pentsatua eh irakurtzen genuenaz pentsatzeko eh go filologia ikasten eta denborak pasatzen inuzten eh deraut draut eta taust ta dost eta deraukut eta bueno fonetika guztia guztiak, guztiak egiten danak eta irakurtzen genituen ba liburuak bueno vagiena ke ba, ba les liburuak eta ta beste baina beine esan gabe zertaz ziren Eta netzako oso, oso gogorra izaten zan, baina bueno, hau irakurtzen aria, baina hau itan, zan, ze gara itan, ze gerrate zegoen, e, baltzegon inkisiziorik, protestantismoa baltzan, eta inorketzigun horren berri ematen ez, eta... Testingu luaztertu. aztertu luaztertu, e, plazera, eta leirakusten ziguten literatur kritika ere zan oso formala beti, beti oso formala. Hor dut, gukartu gini usten estandarrak bai formalismoaren ikuspegitik, eta bai filologiaaren ikuspegitik Ezer esaten etzuen kultura bat. Ra, oso kultura ba, apaingarria apaingarri utsa eszan li, e, gure literaturai buruzko ikasketa ez eta horrek asko subirbiatzen diuenza eta idazle batzuk asko gustatzen zitzaizkidan, baina ez irakasle esaten zutenagatik eta beste batzuen hizkerere asko gustatzen zitzaidan baina ez euskalkiagatik eta beti pentsatu izan dut... E, ba, hori ba, galdu dala hori, aukera hori eta bueno, ba, oso gustoa sentitzen naiz eh, hein beste urtean, asko ikasi diet eh ikasleak esaten diante batzutan, jo, zukin asko ikasi dugu ta ni pentsatzen dut. zue goizan batzen sema ikasi dieten, zuei erakutsi behar honetan, ez? eta Oso emankorra da, idazle eskola, e, jende elduarekin harizea, e, idazteko grinea baladuka, e, eta, bueno, ba ez nolabait, irakaslea jun erakusten du, bezik eta zuk ezagutu duzu ikaslea, bera bideratzeko, eta bea fiatu behar da zutaz, ba zuri bere gauza batuzteko, eta oso, oso berazgarria, oso interesgarria da esperientzia. Idatzen nahi duenak asko irakurri behar du? Bai, esango nuke ona dala, irakurtzea. Hau da, e, pertsona batek ustez pado, ba, irakurriz, ez erikasi bardola, ba, beak idatxitakoa zinek irakurriko du, ez? ez dakit. E, kirolein bardo kirola, kirolari batek, ba, bai, eta futbolista batek futbolea makarrik egiten du kirola, ba, segurasko ez, oza, entrenatuko da, beste mila gauzatan, ez, ba, gukere. Urren goza joan, ze irakatziko diozu? E, Ikasleiz? ikaslei, e, bueno, bi saio izaten ditut, e, bat poesia na, eta bestea horokorra, eta bueno, az, pues, lehenengo maiakoa horokorra, ba, horreko astea notzi nuen e, urruntasunaz, eta irakurtzeaz, urrun xagotik, e, urrunxagotik. xagotik mesedez, eta hor lan du nuen, ba, zer eta bar. Ta bigarren, bigarren maiakoa, ba, O, aspaldiko partez nire eskema goztiak apurtu dituzte eta jo, danak lanak inazuzkaten, poesia anak, eta saien erakutsi behar e, pentsatuta neukana, eta beraien testuak e, zuzentzen ahitu ginen, da azken du bukatu beraz, ba, bere testuak zuzenduko ditugu danon artean, eta... Garrantzitxoa da idatzitakoa konpartitzea? idatzi, idatzi bakar da egiten da? Oso, nik uste dut oso importantea dela. E, bestela bihurtu zinezke Ba, ez dakit, ba, sartzen da neoli bat eta atera ezin bezala. Beti paret berdinaren kontra, ez? Eta idazle eskolak e, horretan asko laguntzen ditu ikasleei, zeren eta batek idazten du, baina danak idazten dute eta danak elkarren gozak irakurtzen dituzte. Eta ni neuk ere beti idatzi izan datenean, argitaratu baino beti utzi diet nire testuak inguruko 4, 5 lagune eta niretzako Garrantzi handikoa da esaten dizuten liburu irakurtakoan eta esaten dizuten ere bai. Ekaitzepena bere garaian bururatuz egun guri Itaka larun bat goizotan egitea. Bai, ze gustarago <laughs> naizen. <gana> <laughs> Era lescola de ki Marco de se hormo saiado. Lo recoginará. Importa shot kagarra. Bueno, lo loarik ez Riste triste biznaizeta ere es. Auera errara, eh. <laughs> Maiatzeko Amaia subiria isu garrea da. Indarra hondia du. Indarra hondia. Da jakinduria. Larumadgoiz batean egon zen orain txeszu hori shitaza den aulkiak shitaza esango zen yoke? Ba, esku miñaka horrena, eh, beira balen esandiz izan bezala Ba, gara hartan ni gaztexamarran itzela eta aizea etorri izan zaldibira, eta ba, aizea izan niretzako beste deskubrumentu bat, e, bere diskoaketan noski eta maia zubiaren jarraipen zuzen ahindez beti, eta nola kantatzen duen, ze aukeratzen duen kantatzeko, esateko, irutzen zait, e, ba, segurenik beste aien bat bezela, ba, gutxi egi aipatzen den kantari bat Gutxi tutto san du y la desagertu Umesustu hautsi dut eta gorrotos sindarzu Umesustu hautsi dut eta gorrotos Abezitako letrack ikaste iturri Bai, bueno, eh gustatzen zaizkidan kantai eta volta batzuk ematen dizkiet. E, gazteago nintzela, pff, kanta guztien letrak ikasten ditun. Daoin bakar-bakarri gogoratzen ditut Umenitzenekoak. Esanidet galdu egin ditet letra hauek ikasteko barreta, ba, ez? Baino bai, ba, badira poema batzuk eta idazle batzuk eta kantari batzuk aizugarriak direnak. Mai joien hart eta itor furundaren atagariko itzumeen zabaleta ere aukeratu dituzu? Bai, bai da, ba. mai joien hart aukeratu ditu baita ere, ba, maia bezala, hauts berezi berezi bat eta kantatzeko, ba, sen guztiarekin kantatzen dutelako, eta esango nuke batzutan disketan ez talain beste nabari itu ere egiten. Eta, bueno, ba eta Aitor Furundarena ere, ba oraintz ere, uste tatea dutela beste disko bat, Gargoizaren entzuten nahi, nai, daizugarria iritzu zait, Eta badiek bi instrumentu banek oso barroan da euskadala, dauskadanak, es da berba da jubilatzena izenean, ba, ekingo dio txistuari, ni txistuari txarxa marba naiz, baina asko ikasi duena txistuaren bidez euskal musika eta euskal kultura eta soinua ere, bat gure garaiko tresna bat, da, gerora, bat erkitxak, eta be, eta esango nuke, ba, hauek, bueno, noski gure aldean, bon, dia musikari batzuk, apartak, eta dituzten eta itxenditzuzten duoak, eta ni, ba, askotan egoten aiz, orduak eta errepikatut eta errepikatut bueno, eta ba, gaur egun nola dana CDtan dan ba askotan arraiatu egiten zaizkit beraien diskoak. Ei, esan txalotzeko dira berritz eksperimentatze saiakerak. Bai, bai. Durango ni gandean izan, usara? Bai, e, igandeontan izango naizan, e, bai uste dute, amaika telebistakin, eta gero atxaldean hautsenean, e, eta bueno, por Maliburu azarituko naiz, eta bueno, ez da ki zegeiago esan jekin, baina... urteroko kozita? Bai, bai, urtero joate naiz, eta... Iabeti igandean joate naiz, egizateko. Eta, bueno, ba, ondo tortzen da... Baita, ba, ez behar iberbarale naina denbora ere, askotan maliburuak erosteko tabar eta badia gauzak, argitaletxeak ba, praktikoki durangon bakarri bilatu ditzakezunak, ez? Zabalkunde normalean eta orduan, ba, arreta hundi ematen didate, eta baita ere ba, esperintzi berriak, eta bertati bertekustitzuzu, eta... zerbait bereziki buruan badara mazu? E, ba bai, ba auskat, e, buruan... Disko batzuk, libururen bat, eta baina, bueno, joaten naiz askotan, bueno, ba, argitaletxe konkretu batzuetara ere, hori parraldekoak, bueno, ba, utruske, o, bueno, baina, normalean, ez dit lan ondik hartzen, e, aurretik aukeratzen, diru egazatzen danean, okitio. Ha, okitio, baina, normalean, pentsatutako azkain, asko. Niri zegoen datuko zen idake? Zuri, idaztea, <laughs> idaztea, bueno, ba, ez dakit, ba, bantxe... Irakurtzeko. Irakurtzeko. Ba, ez dakit orantxe, barrapatu nazu ustegabean, baina Mikele Chabururen poema liburu bat adibidez... Edo, bueno, ez dakitu, orantxe burua, orantxe buru zari nahiz eta ez, ez nahezu harrapatu oso iaio. Baina Mikel, gustatu zaita aipatzea esan geniolako bere garaien ere, karriko genuela irratira eta guztora elduziolako bai, gombitari. Bai. Guk entzulei, gomendatzen diguna, mundua betetzen zenuten, tere irastortzaren poemali burua, pamila argitaratua. Tere plazerra izan da. Bale. laister nahi ala, berriro. Bueno, eskerrik asko enbidadzagatik eta nire liburua gomendatzagatik. Bozatu. Eskerrik asko. Ama el Igual behorren ren jakuna izango dun arpetan. Marik Putzu horran aditzen duen isuriaren tiantiaka, mari ez eta itotzen islatzen duten uretan. Urak, malkozkoak izan da ere. Mundua betetzen zenuten, tere irastortza. Manea. daki de ha ah... zazu All right. Zatzen dut goizat Hauixe, inakiren atalberrirako kantua Zaborra da hiriaren ondakin Guna Ederra da lagun bat, inguratu eta Irati, zurekin itzegin nahi dut, entzutea Gokarrik eta gant Eta nirekin hitz egin nahi dituenak irratiko jartzun bihurtzea. Eneak eta tan bizti has dela. Bohotako kariketan. Mi... Inaki bastarreka zeizen jarriko diegu atalari? Ba, ez dakit, <laughs> nahi duzuena. <laughs> bueltaka, bueltaka buruari tira eta tira ibiligara egaitz, eta pentsatu dugu onen ainak iberakasmatzea. Denbora tartea bezu urrengo saiora artekoa. <laughs> bueno, bai, ba, pentsatuko dugu, zerbait. Ba, Irakurlearen irakur txokoa, irakurriz, edo, bai, hola zerbait. Izan ere, utxuna hartxeto batu dugu, herri e, eta pikimatera egin didazu, irati, e, idazlez gogoratzen gara, poetez gogoratzen gara, sortzaiez gogoratzen gara, eta irakurleak eta zegertatzen dainak irakurleekin? Bueno, ba, pixka bat e, ne irutzen zait e, ba, azkeneko urtetan ba, asmatu dala ondo egiten liburuak e, ondo idazten, ondo editatzen baina gero azkeneko pausua oso importantea konsumua e, liburuen irakurleena ba, nik uste hor pixka bat aztertzeko dago e, laburtu esango nuke ba, asko eta ondo idazten dala baina gutxi irakurtzen dala eta hori eztetnik esaten, bezit, eta liburu tegiko arduradunek esaten dute, ba, jende gutxi dago asko irakurtzen duena, eta jende asko dago bat ere irakurtzez duena, aizkera bereziki. Orduan, pixka bat, ba, nere azmoalitzake, ba, liburu baten komentario egitea e, ba, irakurle bezala. Irakurri dudan liburu bat iguruz, ba, aipamen bat egitea, pasartetxo batzuk irakurtzea, E dastaketa moduko bat egitea jendeak jakin dezan, ba liburu hori zertaz dijuan. Eta hortik aurrera ba, bate, baten bati interesa sortzen bazai o liburu hori irakurtzeko, ba, ba, liburutegian edo liburu dendan izango du. Eta bueno, piska bat asmoa hori litzake. Hori laburtu uzola, pixka bat. E. Beste zerbe galdetzen badiazu, ba, erantzungo bizut. Iñaki Bazterrika, Kaixo taungietorritakara. Vale, eskerrik asko. Plazerra zumentzi izotea. Ekin borrokatzen dut jana Gaur aurkezpen gisa, konteguzu pixka Gaten olakoa den inaki Irakurlea liburutegian e, Maiz egiten alde zun liburutegiko guelta e, maiz tasunez, guztatzen altzaizun Bueno, bai, Irakurlea banaiz afizioz eta liburutegia irutzen zait e, Lorpen ondibat, azkeneko mendean <laughs> O, ez dakit e, zematurtetan izan dana eta karneta ukitzea txartela e, liburu tegitik e, liburuak etxera doainek eramateko ba, irutze zait. beti irutzu zaite e, izugarrizko oparia eta niretzat bintzat herrietan e, ba, dagoen ni bezalako bintzat afizio pixka daukagun onzat e, irakurtzeko ba, guretzat baliabideerik e, onenetakoa Allegiago ba beste liburutegi batzutatik ere liburuak hartzeko Orduan, eh, ba hon zerbitzu honekin. Orduan, politia izaten da liburu bat eskatu, esati ba, hemen ez dago, baina eskatuko dugu ta seme, nondik etorriko da ta batzon, ba, Barakaldo edo eztekin Laudio edo ta bueno, eh, bidaiaje orindu liburu horrek eh zuruetzako, ez? Ekarri dute eta e, ni berezikiz eskertzen diet liburutegietan lana egiten duten, eh, e, bueno, bainelerrikoi eta beste guzti, ba Señor Gilana egiten duten, ze harretaz gainera etxera ditzen dute, sanest liburu eritsi da, edo zaitez jasotzea eta ni alde horratik irutze zait Izugarrizko zarbitzua, eta bueno, ni gehiago ez dut eskatzen alde horratik, eh? gehiago irutze zait e, difusio falta dela e, produktuen difusia, ha da liburuen berri matea eta E, marka eta mundu deportivas ta irakurtzen dutenak bezala, pues ba beste batzuk, ba holako irakurtzen ditugunak eta honi buruz, ba buruz bezala, ba, nahi nai dago egin eta, baino ez aditu bezala, pues konsumidore bezala, ba, irakurle irakurri bezala, hoxe dan ere asmoa pizke bat. Liburtegira joaten zarenetan nor duzu? Norra goten da liburtegian? Ba, liburtegian, normalean egoten da liburu zaina, o, liburu zainak, e, bai aurren atalekoak eta bai helduenak Jende bat periodikoa lehitzen, gehienetan, eta beste ba, ikasle batzuk ikasten eta puntekin, beste batzuk interneten konsultak egiten, eta eta, eta bueno, batez ere, liburutegian galientzen dena da, garbitasuna, eta gero, beste goza bat, isiltasuna, eh? le guztetan isillik bilio behar da, horrek pixka bat zehaten hau, eh? pixka bate, bat edo batetik normala zait, baina gehiagizkoa ere iruditzezait ezin eh, da pauso bat eman ezin da liburu bat irikiz eh, gotxa ateatzen dute, papelak eta norbaitekin juten liburu bat liburua liburu elkarrekin, bakoazen liburu bat hartzea eta ezin dio zuezer esan nahitzen da, ta hori pixka bat eh, gehiagizkoa iruditzezait, igual behar da Ambiente bakar bat osatuta dagoko denentzako ez eta trenetan bezala ez denak dana ikusten da bagoibatetik beste atzeko arrun azkenen horrek e, kentzen dugu intimidadea pixka bat egiteko etaula. Baina bestela liburtegiak, liburutegiakizate e, gaur egun oso oro arraina e, e, ba, ize, oso ongi prestatuta daudela eta E, bueno, ez diete, hola, propaganda berezirik egin eh, nahi, baina eriutze zaite zintzoki txegin da, ba, ba, bueno, zerbitzu ona ematen dutela eta, da, bueno, gero zeliburu mota dauden, eta hori, bueno, ba, batzu egual horren falta somatuko dute, bala, ba, ez dakiz, eh, saileetakoak, ba, ez dituztela ekartzen, edo bai, edo horrena izartzen, nix hori honez, eskatzen ditudanak, bertan ez ezpadude, saiatzen dira ekartzen, eta geien-geienetan, ekarren dizik Eta kontrako esango banu, bak ez zurra, esango nuke. Eta, eta bueno, eta batzuetan, ba, ez zin badaekarri, ba, bueno, orduan, ba, ba erosi itxan da baita ere ezta, esan da, liburuak egin du itxuenak ere, mm -hmm. ba, saltzeko inditu, eta, bueno, pixka bat, e, Bai, nikuste irakurtze koofizioa daukanak, ba liburutegia duela, ba bakir, polikiroldegira joaten dena bezala ta itzenduenak, ba edo baiak bertako karneta du, bertan jendea ezautzen du, joetenda e, da normaltasunez. Ba, Guera gu ere joaten gea liburutegira normaltasunez, hartzen du liburua, Bertan pixkati irakurri, nahi batzutan ustetzait aurreren liburutegian sartzea han jende gutxiago duten da, eta aurreren liburuak irakurtzea, ze normalean oso ondo ilustratuta duten dira, eta marrazkiak ere gusta zaizkitik ikustea, eta, bueno, ez dakit e, ez nahiz liburutekian bertan ordu asko egoteko, e, nahiago izaten dut etxean irakurri, lasain, ere gixera, edo trenean, edo bueno, ba ni noan lekura, ba, liburua maten dut, baina ez leku guztitara ez nahiz, ez dakit, liburuan apologia bat mm -hmm. itxen, nahiz ibiltzen e, zan, nire, er, poteatzeran ez zuten liburua batekin eh? zan, nire, er, liburua etxean irakurtzen dut eta ketxo, eh? Baina, bueno, bai, pixka bat, bai, mundutxo hori, bai, zale eta sun hori edo. Papela, papel artean esaten duena pixka, tez, papel artean. Traktoreakin egun guzti nabilela esango banu ba, gezurra, ez. Papela arte nabilela esango banu ba, nik uste gehiago harrematuko nitzakela egira bintzat, ez. Zeir izpiden arabera aukeratzen ditu luburuak, e, inakik. E, Ideia jakin batekin joaten zerali liburtegira, Apaletan atzera eta aurrera ibiltzen zara zertopatuko, nobeda da egiten dizu kasu, aholkuak eskatzen dizkiozu liburu zainari? Ba, pixka bat denetik, baina gehienetan e, norberan irakurketak eta egunen eguneko aritik ba, sortzen dian e, e, ez dakit... E, mm, Ba, ez dakit, igual hain naiz periudikoa irakurtzen, eta tortzen da ideia bat, e, elkarrizketa bat ator, ez dakizein nire buruz, eta aste naiz, ba, harri buruz begiratzen, ba, wikipedian adibidez, da konturatzen naiz, ba, daukala liburu bat, ez dakit, hola, pixka bat, e, e, aholku askatzerat, hola, hombri, lagunen batek esaten badit, ba, oso ondo da liburu hau merezi du, bordoan ba, bai, eh? baina, bueno, denetik, eusak, eh? pixka bat, e, irakurtzeko ez daukatek, eh ba, gauza bat irakurri beste irakurri baina hm bai nean ez da az, adibidez azkeneko momentuko nobedadeak eta gehiegi ez ditut irakurtzen hainbeste e, dago gainera puf itsaso e, hortan galtzen naiz Baina bueno, novedade batzuk bai, bazkenean, adibidez, eh, Hiri Hondakin Solidoak Juan Alonsorena naiko berria da ta nikuste, ba atera berri irakurri nuela eta gainera Erantzun Nion Argitaletari izan ez oso ongi gustora irakurri nuela ta hori ta nikuste lehenengotakoa izango nitzela liburu irakurtzen. Baina ez normalki ez dute ez daukat gainera nobedadearen atzetik joteko holako amorru bizirik, eh? Badaude Aspaldi, e, esan nuen bestenun baita hori, irakurri gabeko liburu denak direla nobeda ez eta hala e, da oza, zen denuke, oain dala bimila urte indako bat gutzako nobeda da, ez dugu irakurri ba, ba, bueno e, orduen pixka bat hola ez tekit, oitxe. Urruneko mendebalean balean hartzain makin etxamendirena kontatuko dugu harremana? barrualdean zer dagoen kontatu aurretik nola iristen den liburu hau inakiren eskuetara? Bai, oso rex, e, ba, begira, e, donostian izan zen, e, garoa liburu dendan dan, joan e, nintzen, ba, olorki liburu bat itzuli dut, e, bueno, ba, olorkari napar batentzat eta haren liburuaren aurkezpena bertan egin dugunez, joan ba, nintzen pixka bat e, lekua ikustera eta horta zitzei dutera eta bueno, ba erosin itun, ba bizpa ba, 3 liburu aldizkariren bat eta ikusi nun antxe, ba liburu hau. E, eta argazki bat e, portadan argazki bat dakar, e, baserri txiki bat, bueno, txikia, baserritxo bat, e, hola mendian, e, baso zinguratuta eta e, tituloa, ba hori urruneko mendebalean hartzain maiatz ergitaletxean eta matin etxamendirena. Horren hori izantzen lehenengo kontaktuan bertan eta Bueno, ba, beti egia da, liburu erosteakoan, e, beti, hainbeste liburu da duzkatzu, ez? Dara, gaina guztokoak asko izaten dira dia, ba, baina dirua murritz ezta, okustu orduan. Bueno, ba, mm, ba zoatzez, hau ba, agartuko, bestea, ez dakitzer, eta azkenen, bueno, hau, xe igual. Eta, bueno, hau, genero moduko baten sartzen dut, ba, adidez, Ba, Antonio Zabalan auspoa sal, eta hori danak, ni oso zalean, haiz eh, horien, ahordun hau ere, pixkat estil hortakoa da. Hauzen e, be jenderi horiako gaiak etzizkioi guztatzen, nahiago du gauza, azta kit, eh, modernoago, komila arten, eusiko delikoagoa, edo ni, New Yorken gertatzen bada, ja, hoeto. Baina haure, Ameriketan pasatzen da, eta da, gainera, bueno, euskal familia askotan... Gertatu den zerbait, ba, haideren bat, toparienten bat, ameriketara jutea, bartzai edo, bueno, zakitez, angolanen bat itxea. Ja. Eta, kasu ontan ere, ba, dam, gizon bat, matxin etxamendi, e, hola referentziu bat emateko, ba, bere, anaia, inaute etxamendi, abeslaria eta bar, holarkari, e, dasle eta oso na, gainera. Eta, haren anaia. Eta, bueno, pakizo nahu, ba, garazi esteren zubin, jaioa, mila bat zirenda goita eta, bueno, gaur egun, ba, Bakersfielden bizida, Kalifornian, eta mila bat zirenda irurogeita batean, e, joan zen, Arizona, Arizona, Arizona, nara, nio, barkatu, hartzai. E, eta, bueno, e, ne, hemen kontraportadan bertan, dator, arrazki bat, Eta oso, e, bitxia itezat, bat e, Pariseko aeroportua nola jantzita dagoen mila batziren da iruro itabatean, ez? Bera dago txaketa eta korbatakin, bere identifikazioakkin, ondo orraztuta, eta e, bat, esku poltsa bat doka Air France jartzen duena, ez? Eta bitxia da, e, zazpi, zazpi, zazpi, zazpi artzaioan ziren, gazte, eta e, zazpi hoien argazki ikusita, e, bakarra da hor korbatadun dena. Da betiera, e, ez dakit, aspirazioak ere, ez? Gaztetatik ez dakit, eh, ja reflejatzen du bestetatik e, beleitzen da, eh? gusten Ikusten baduzue, eh? bueno, e, entzulek ezin dut ikusi, baina bueno, zue ikusteko, ba, beste danak txaketa, eh? irekia dute, baina hemen bean dago Xerita korbata duna bakarra eta, bueno, ba gero bera, ba, nolabaitesan laburtuz izango gut, ba, badirudi ondo joantzaiola ez? Gero rantso bat dauka, rantsero eginda eta bar eta bueno, E, badago argazki bat oso politia bukaer aldea bere emaztearekin eta garisail baten erdian, ez? Eta esaten du, ba, e, horrek errepresentatzen duela pixka bat, e, oparotasuna, ez? Ba, e, oza, lorpen abezela, ez? Ba, berak nahizuen famili bat osatu, osatu zuen, gana euskaldun batekin, eta e, ga, garisail oparo batean, ez? Oza, esan, e, jallurra ditu, bere garisailak, oza, garisailetatik, ba, ondasuna, eta hor bueno, ba, pixka bat, Eh, bueno, va, ba, hortan e, euskaldunarena, horrela ba, ba, bueno, reflejatzen da, eh, eta gero bere, ba, oinordekoei ere, ba, bueno, ba, pixkat bestargazti bada, ba, artosaia ondoan, ba, bere bilogarekin e, paseatzen, eh, beni, e, bidez asaltzen da, eh? Orduan e, berak esaten du, ba, Bueno, ikusten da, beraren ametsa hori zela, hori, hori lortzea, oza, sea, hartaldea undi bat eukitzea, hartzaintzatik bizitzea, eta, eta, bueno, ba, bat eukitzea, eta pixka bat e, hori da, ez? Tak, gero, men, bueno, bertxo batzuk ere azaltzen dira, ba, bertan egindakoak, ba, beraieke hango han bat pixka bat, bizimu ba, kontatzen dutenak eta bar, eta, bueno, pixka e, bat hori izan da, eta, ba hori, far west edo, pixka bat, e, bueno, hor beste liburu batzuk, ba, Kaliforniakoak, adibidez, e, asunkarikanok idatzi zuena, oso liburu edarra, e, beste guen bon batean igual, ingo du gorrean reseña, ze oso oso liburu politia, dokumentatua, eta atsegina da. Eta, hau, ba... Hau, izakurri daiteke nobela bat bezala, zek kontatzen ditun gauzak dia, ba, hasi, hori, ba, estelen zubin, ba, xerrian mendiburu, e, mendiburia, do, mendiburu, ba, xerrian biziden momentutik, 6-6 pia nahi arreba Eta hasieran kontatzen du ba, bere baserrin guruan ba, ardiekin eta bar eta hango errekatxoak eta basoak eta iaia ia, ba bizitzera ez osea fisika ba, bere familiarekin gainera ama taita eta leku isolatu batean ba pentsa ez e Gero jartzen doa dibidez, gizarte ratu noiz egintzen da, soldadu joan zenean, esaten du, itzezit, esaten du. Bertsalde soldadu denboran ikasi nuen gizartean ibiltzen. Ordu arte ez nuen izan esperientziarik lagun andana baten artean egun oroz ibiltzeko. Horrek Or erakusten du, pixat, e, ohituta zeboela, bere gixara, eta orduan bakarrik ibiltzearen hori eta ameriketara joateko, etzutzen etzut, etzut, etzut, bildurrik bakarrik ibiltzen oituta, zeuden hola baita. Eta lehenengo umetako hori hautsi zitzaion e, ba, bere anai zaharrena manesek urte zituenean. Zer, orduan e, etxeti joan egin zen Ameriketara. Ordur arte, karo, hau bizitzen bere familiakin gustora, gurasokin, anai eta bar. Ta du, baina anaizaharrenari nik aitameri bezen bat errespetu bani ona, etxetik urrun joaiteak arras unki nintuen. Orduan oartu nintzan biziaren egiteko, etzirela beti pence bastarratako loreak edo inguru aietako xorien kantuak kaski. Behar zela lan bat eta irabazpide bat. Etxeko jatekoa etzuela neork mirakuluz tekartzen alma hainera. Neretzat begi idokitze bat izan zen, familian lehen biziko austura bat izan zela senditu nuen. Tarrun hor, osondo kontatzena inozentziaren austura bat, ez? Bera nahi zarrena, bera rentzat, aita ama, bezain batek, respetuazuena, etxetik joan egiten da, oza, bere mundutik alde egiten du, ez? Eta hor duan, e, bueno, gero kontatzen du ba bere familiaan, jo, asko askoin behartzen, nahiko behartsuak ziren, bentzateza beratxak, eta bere aitaren e, pozbide bakarrazen eizea, eizea gutea, eizea. Eta hor e, jasaten du, larrazkeneko edertasunaren parte bat aitaren urtxo eizeak ekartzen zuen. Gure etxean familia handi baten Azten Arizelarik Mozkin soberakini gabe aitaren omorea ez zen beti oberenean izaiten. Egun neke hainitz hasan behar baitzituzten aitamek. Garai hartako ekonomia frango xurra baitzen. Ordun hor ikusten da pixieta egoera nola familiaren egoera. Etan gertatzen da gaztetan zerbait oso gogorra familian da ama hiltzen da. Eta Ordun kontatzen du urte hartan zonbait hilabete lehenago ama galdu ginduen. Lehenik bizikletako eroriko batez beso bat utsi zuen eta medikuek plastrea ezarri zioten. Basoan zuen zauria barkatu. Ba, bai, basoan, bueno, besoan zuen zauria batere hartatu gabe plastrearekin tapatu zioten eta besoa arrasgaizkotu zitzaion. Noizpait plareaaken du eta bezu xeatu hura sendarazi beharrez hasi ziren, baina uste dut berante Zonbait hilabete ospitaleaana txiki zuten, baina behar zirunan berro eta ha amahiruko urtarrilaren hogeita lauean haagaixoak begiak etxi zituen. Oon pixka hori da pix Kontakizunaren abia puntua, eh, ba, gila galtzen du familiak ama, eta hor da e, tristura bolara forte bat e, gertatzen da. Irro soldaduzka egiten du, eta ondoren horre esaten du, aspaldi pentsatuen nuen bezala, Ameriketarat joitea henea zen. Beraz, elduan intzan delako pausu handiaren egiteko tenorera. Etxean aitak etxetiarrak ekarriak zituen eta etzen gehiago nik aintzinean sendituan nuen etxe utxaren lastarik senditzen. Neuro espiritua doi bat lasai jarri zitzautan, nere sortetxean beste familia bat bazagon. Eta orduan la baia, ja, pixka bat e, Ameriketako e, asmori eta esan duguna ba, nola eroportutik zazpil lagungu batten diren ahala.eta gero iten ditu osunnarketa bat adibidez emigrantei buruz ezta, e, esaten du egun hartan noartu nintzen emigrantek egin mundu berri batean indagoela. Emigranteak ez ziren beldur edo zein gauza berriri lotzeko. Bizi hobe baten egiteko esperantzan etorriaagoi ziren. Usaia zarrakain beste regulazionerekin eta jenden arteko haundi maundikeriak gibelean utziak zituzten. Gogoa arras libre eta idokirik. Lotzen ziren lurralde berri batean bizi berri bati eta orain hene aldiz zen gauza bera egiteko. Jenden arteko faltsukeriez eta regulazione behargabeko ez leporaino asean intzan. Hemen aldiz ikuste nuen libertatearen atea idokirik zagoelan ere itzinean. Naiz ez ditudan egun guztiak nahi baino aixago iragan, baina bain ere ez zaut hurrikitu orduan egin nuen autuaz. Orduan pixka bat or, eh, arrazoiak ematen ditu ez, ba, bat ez ere, hainbester ba, gauza guztiak regulatu, hainbeste araudi, hainbeste horrek, e, eta gero jendearen haundi-meundik erioiek, ba, pixka bat ba, emigranteak bintzatan askatasun gehiago zuen Ameriketan, eta hortarako bintzat hori berak apresiatzen duaz eta geroango deskribapena mundu berri horren deskribapena egiten du eta esaten du bazterrak, idor idorrak ziren eta arek ematen zautan halako beldur bat eta denbora berean leku idor hartako belarren edo landaren usaina arras gustatzen zitzautan. Neure mundu berrian ainitz ustegabetako gauzak atzemaiten ituen. Ez denak neure goztukoak, baina hala ere neure jakinaiak eta bazter ikusinaiak nera maten gaitzeko indarrean ez ezagunari buruz. Orduan biskabat horrek eh? esaten du. Eta gero, lehenengo lana eh, du kanperogoa berak esplikatzen du kanpero izatea. Eta eh? da, artzainari laguntzea. Artzainaren eh, infrastruktura montatzen no, hala bat esateko. Eta esaten diote arahoan da, ire lana kanperogoa izanen duk. Hemengo bostazto oiekin, artzainari behar dakok kampua jarraiki. Osa, kampoa, kampo base moduko bat, ose, laguntzako eh, den da edo lekua. Artzainak erranen dauk Norat teraman kampua. Ura ardi gelditzen den lekuan behar duk kampua ezarri. Egur kotxia bildu sua egin eta bien janaria prestatu. Ha? Horizen bere lehenen lana na Ameriketan. Eta dio, beraz hor nintzan delako Amerika hartan diru zonbait irabazi beharrez, eta ere erdi kuriositatez zetorria neure nahitara. Euskal Herrian astoak orduko utzi seak ziren bazterrasotan, aldiz niemen nintzan neure lanberrian, astoekin lanean hartzera etorria. Iduriz Amerika herrialde zela, ni aldiz historian gibelka abiatua nintzela iduritzen zitzautan. <hazitza> Orduan, Ameriketara joan zen, nolabait, eh? aurrerapenak penak egitea, baina geroan astoekin lan egitea, orduan, historian atzerak azi joala, ez da? Bai. Eta orduan, e, pixka bat, gero sartzen da, bere gaian, da, berea da, artzaingoa. Eh? Eta artzaina e, da, eta peto-petoa, eta giro hortan ez da? E, orduan dio, orduan berriz neure ikus moldea, neure norabidea, neure pentsamoldea, egiazki neure naitzinean nuen mundu hartarat buruz itzultzen zitzaustan. Neure baitan egiten nuen, uda zonbait sorlekutik urrun edo mendian iraganik ere, hori deus zela, neure biziari buruz behar nuela zerbait egin gazten nintzelarik eta bereziki behar nuela hartaldea undien, Behar bezala kudeatzen ikasi, berdin egun batez neurek ardiak erosten banituen ere, eta behar nuela inglesa untxe ikasi neure negozioa kurritzeko. Igan de arrastiriko neure pentsamolden aizea doibat bertzalderatu fatzen hasia izaiten zen, eta astelenko izetan arras neure munduan kausitzen hitzen. Pozik nindago neure amentsetako lekurat, heldurik eta neure aurden boratik aste maitatuan nuen ofizioan zerbaiten egiten ari intzala ikusteaz. Aste goizetan, xoria bezain alegera joaiten ginen xakurra eta biak gu mundu lorioz bat kreatzen ginduela. Horda, ordeak usten da bere benetako ofizio eta zaletasun da lanbidea zein izango den eta hortara hortara. Eta, bueno, ja beste bi aipamen laburrekin e, bintzat aipamen abukatuko ditut. E, adibidez kontatzen du, ba, e, hartaldea ekin dagoela, bera bakarrik edo batzuetan lagun batekin, baina askotan e, jende gutxirekin, bakarrik batzuetan, eta suak zer nolako laguntasuna matezion, e, ba, gauetan an hartaldekin. Da esaten du, suan eritzat laguntza zen bi gixetarat. Sua denlekuan leoinak ez dira ola urrantzen. zen, Artaldeare kanpoko suari jarria izaiten da. Ardiak lasai egoiten dira sua ikustearekin. Uste dut eek ere senditzen dutela segurtasun bat, norbaitek zainduko dituela baitakite. Artzainarentzat ere su onbat lagun bat bezala da, niun nehorrez den eremo handi batean bereztziki gauaz. Bertzalde, desertua egunaz beroa izanagatik gauaz goizaldera frango freskatzen da itxasuetarik urrun baita. Eta e, suari buruz hori esan dagero, e, pixka bat mm, desertu utxean beak dituen sentimenduak esplikatzen ditu. Da dio, desertuaren utxean, hango bakartasun haundian, neure egiazko biziak antzuen bere lekuak. Aintzinean, naukan egin bidea oneski betatzea baizik ez nuen pentsatzen. Hainitzetan, ere mua hondi isilean, neure ardiekin indabil neure gogo barnean kantatu ditut, abesti zonbait, neoiz ez dezasketanak berdin kanta. Mementoan, mementoko lekuan, eta gixia hartako giroan baizik horroitzen ez diren doinuak eta bertsoak. Neure hartaldearen gora berak, Neure gain izateaz senditu ditudan dudan mezuak, hitzi gabeko abestiak neure baitan isil isila kantarazi dauzkit. Ta horiek dira piska bat aukeratuta nozkan pasarteak, ba liburu honen berri emateko, eh? Hortik aurrera ba bueno, abentura hainbat gaspatze zaizkio, baina irakurleak aurkituko ditu liburuan, ba gustoko balin badu ba liburu hau aukeratzea edo hartzea edo eta bueno, ba piska bat hori da, argazkiak eta, bueno, zineitezkei ratizi ikusi, baina baitu argazki batzuk ere, politak, hola, eta, bueno, bertxoren bat ere bai. Ta gero, aipatu, aztu zait, lehen esatea, sarrera itzaurre bat daukala egina, e, aintzin solasa, deitzen dena, Joseba Etxarrik egina. Mm. Hau Amerikako gaietan, eta Euskaldunak Ameriketan, da gaioa hitan asko aritua da, eta bere itzaurrean dio, Unkiturik irakurri dut Matxinen egunaria den liburu hau, Oroitzapenen laburbilpena. Ez baita aixe sentimendu sakonak eta bizitza oso bat orrialde zuri gutxi batzuetara ekartzea, baina zinez uste dut lortu duela. Izan ere gure Euskal Herria ikusi dut orrialdi hauetan. Gure emigranteek Ameriketako lurretara eraman eta Ameriketako bazterretan erein zuten euskal gogoa, Kalifornian, Nevadan edo Idaho eta Wyomingen landatu eta emankor bilatu zutena, bilakatu zutena, barkatu euskaldun diasporari izaera espiritua indarra eta emaia ekarrizkiona Gernikako arbola zaharretarik sortu aldakia berri bezala. Edabar. eta bar. Ona, itsaurrea ere ba, oso egokia du. Eta bueno, hola bat hori zen egin nuen, aipamena liburu honena. Ni oso gustora irakurri dudan lana, hizkuntza aldetik ere hola politika, hola izkera, ba, bat, e, ba bertakoa, berezia eta bueno, ba ez dakit. Aurida. E, Urruneko Mendebalean hartzain, makin etxamendirena, 2012an argitaratua maiatz etxeak. Baionan honan. Ondo zukutu diguziak, eta eskertzen da, zeizkera ederrazta? Bueno, gurea, gurearekin beti hoitzen garabako, bere izkerarekin, eta hmm. lakotan eo hartzen zara Euskaren abera astasunaz, ez da? Bai, bai, bai. Ni bintzat e, asko gozatzen detolako irakurraiekin, e, itzakeri ikasten dia... E, Guretzat beste hitz batzuk, hor konturatzen da bat, norbeak txikitan ikasi dunean itz bat zentzu batekin, da gero be, beste leku batean beste zentzu batekin, eta joa. Ba, ez dakit, eh, ba hori ez, ez duten esan ez, mm -hmm. bereziki ikasten dugu, nahi eta nahi ez itz bat du eh, guk ikasten dugunean ez, da gero beste leku batean bestera batean esaten dute, bat, dakit, ordo kia dibidezaz, ba, lauta da edo. Lenguan beste hartzei baten entrevista batean, beorlegikoa da, edo ez da ordokia, eh? Ba bueno, seme jendeentsako ezaguna da bestatzuek, ba, laua edo berdiña edo ez dakit hitzelaia edo. Mm -hmm. Ordon, bueno, honek adibidez erabiltzen duen hitz bat gustatu zait asko, eh, mm, eta da eh, lekuk, lekukotu aditza, lekukotu. Eta eh, justo, eh, da justo ba ango Bizimu du berrira egokitu. Eh? Eta esaten du, han ere jende kotsiaren ezagutzak egiten gintuen. Gehienskuenak amerikanoak ziren, ranchero zonbait ardura ikusten gintuen, eta bereala e eiekilako adiskidantza batzuk egin. Naiz oraino nik ez nuen inglesik mintzatzen, baina ala ere lekukotzen asian intzan frango poliki. Eta asko gustatu zait itzori, ez da, lekukotu. Osea, gainera kezka pixka bat hori, ez? Eh, hain euskalduna zen, hain bueno, soldaduzkoa eginazuen eta bueno, eta pixka bat mundu pixka bat ikusi dizuen, baina hala ere eh hori ikusten da pixka bat emigranteak zea txegin hartzen duen lekukotzen hasten denean, ez? Bertakotzen, eh, pixka bat eh, naiz eta ez zuen sekula, ba bere euskal izatea baztertu eta mantendu zuen armana eta bar eta bere semealabak eta bar. Baina E, apuntatutan euken justo horregatik, eh? lekukotu o, bera, zein eta ez du behin bakarrik erabiltzen, eh? beste batzuetan erabiltzen du eta bueno eta holako itzak ba, politiak asko itzu eh? ba, bai, ez dakit den, denak ez ditut apuntatu, baina hori bai, baneukan apuntatuta eh? mm -hmm. ba, lekukotu e, atentzio matezian eta oso ondo hemen novela hontan bueno, novela ez da, eh? kontakizu onten, ba, e, oso oso Adirazgarria da, itzori, eh, lekoko otu, emigrantea da, arra joa, eta han, ba, bueno, e, bizimudu aurrera tera nahi du, eta hor ikusten da, asiratik ikusten du adibidez, hartzain batek inglesa ikasi beharra. Eta Ordun ba, justo ardiak eta langutxien zutenean, bazten azten da inglesa ikasten, baita ere bere kasa, e, gero mexikano launtzalle bajartzen diote, eta arekin gaztelania pratikatzen du, Bueno, eh geroango indioamericanoak ere ikusten ditu, ba, bere zaldietan ura edateanola jotendian eta beste ohitura batzuekin. Orduan, bueno, holako e, ba, pertsona batek esatea, ba lekuko egin dela, ba bueno, nentsako nahiko adierazgarria da. Ze bidea egingo duñaki? Hemendik aurrera liburu honek. Honek, ba, bueno, ba etsera jarrundu da. Tartekarteko duzu, tarteka begiratuko duzu, norbaiti utziko diozu, norbaiti mm. gomendatuko diozu, apalean geldituko da aztuta. Bueno, ahztuta es eh, etxean egongo da eta seguruko baten bati pasako diot edo etxeko norbaitek hartuko du eta Iñakik berak hartuko du berriro. E, argazkiak baditu, eh behiradatxo bai. e, bat arteka bota, eh saldiren bat bergoratu, bai, pasarteren bai. bat. Bai. segura asko, hasko eta hemendik denbora batera, urte betera, bi urtera, ba, berriz pasarte asko edo osori giraturtzea ere posi... ba, oso posible. Ze, behin gustatu zaizuna nei behint zartetzaite, eh berriro irakurtzea eta E... Tartekatuta dituzun horri arroxoiek hor geldituko dira edo kenduko dituzu? Ba, momentu zen mengeatuko dira. Bai, bai. E, marka, postit koloretsu batzu dira eta bueno, ba, argazkiak nun dauden markatzeko eta arrexago bilatzeko eta nozkan jarri ta. Azpimarrarik egin duzu Arkatzek erabili dezu? Arkatzez, dezu? Bai, bai. Azpimarrak asko dauzkat. E, arkatzez eginak. Eta hau nola... Erosia baidan hori da suertea. Erosetan denean liburua azpimarratzeko ez detizu. Inungok eskari gizaten. Ere balin bada, ba hor ezin da azpimarratu. Eta ere Tartekalere topatzen ditugu Borobiltako hitzak eta azpimarratutakoak bai, bai, bai, bai, eta bakarren batebiltzen da jolasean. Bai bai bai, bai, bai, bai, bai. seguro. Eta bueno, iezan azpimarrtze oso ondo dago, baina Norberaren eztenean, ba bueno, beste erreparo geixo ematen du eta ordun ba igual cuaderno batean ba apuntatu, ez? Ba, alako orrialdetan ba dat, dator hau edo ola zerbait hori bai, hori. Baina e... polita ere bada. Batzuetan kurioso hitz dait, nork, noizbait zerbaitegatik azpimarratu zuen ba. Hau zer gatik bai, bai, azpimarratuko bai, bai. ote zuen? Bai, bai, hori gainera beste <laughs> Nik ez azpimarratuko nuke edo ez? Edo ez, edo ez. Bai, bai, bai. Ez da gainera izan daiteke beste batek irakurri liburu hau berbera eta ez azpimarratzea bat ere, nik azpimarratzen dutakoa, oza, e, zekain, gainera, azpimarratzerakoan e, nik pixka buruan asmo baten arabera indut, oza, ez igual iztegi edo, baizik eta, bueno, ba, kasuntan, ba, pasarterik esanguratu batzuk emateko, ba, liburuaren berri, bueno, e, segura asko, beste kriterio batekin, e, irakurileike berri ze liburua, ba, Ez dakit, eman dezagun, liburu enten azaltzen dien, animaliei buruzko lan bat egin behar dugu. Ba, bueno, ba, beste, hasi <laughs> behar dugu. Ba, joe, ardia, txakurra, ez dakit, eh, zaldia, eh, gero, ba, kojoteak, edo eh, azaltzen dien, ordan, edo, edo beste, bat ba, zer jende mota azaltzen den liburuan. Bueno, ez dakit, horren arabera, edo paisaia, edo, eh, bueno, ez dakit, olako... Olako gauzak ez? E, bueno, ez daki, liburu bat sekula ez da gortzen, ez? E, denborakin berriz ere irakurri daiteke, hombre, egia da, badi gala, liburu batzuk, ba, ben irakurri eta gutxukra bera mamia jaso, eta, bueno, ez dizutena berriz e, gehiegi iskatzen ez? Hori, ba, egia esateko, bai gertatu zaita liburu askorekin. Baina, hola, liburu apikak gustatu ezkero eta bar, ba... Bai, bigarren irakurtaldi bat, e, lehen hau ez nuen, nahi baina gerozetak gehiago berri irakurketaren aldekoa naiz. Osea, nahiago gutxi irakurri, baino gutxi hortatik e, mm, Bai zerbait atera edo bintzat e, eta azpinbarratu eta punte batzuk egiteak asko logo. Mm. Nahi bintzat lagundu egiten dit, pixka bat, e, bestela oso askar juten da irakurketa eta... Eta bueno, bai hitz asko pasatzen dira eta behin entzun eta bueno, poskiate hola galduta bezala, baino, ez, osea, bai, gustagarria denean beintzat eh handi denbora batera, beintzat pasarte batzuk eh, segurauso irakuriko dituz. Oso zorik behar bada ez, baina bai, bai, edo joango naiz segurasksi Beste lan, lantxon bat egiten aigelako eta behar dudalako emengo aipamen bat eta gogan dudalako hemen ai, gai hori ikutzen zela, baxoango naiz horren bila. Segura eski hola, hori izango da liburuaren bidea, segura eski. Iñaki zederra eta beratxe irakurlearen begira zuzen-zuzenen ezagutzea. E, urren goetan ere izango dugu aukera, Iñaki bastarikarekin, Bueno, ba, zuen nahi balin badezu, eba bai. Gaur mai gaineratu dibuzuna, urruneko mendebalean balean hartzain, makin etxamendirena, mila-mila esker, eta eskerrik asko pariaren gatik. Bueno, pari izan da zuen mentxezuzen zuenean izketan jardutea, eta pari izan da, ba, parituzako harri margotu, arbel margotu ederrau, eskerrik asko. Bueno, ez horregatik zuen, eskerrik. Mm, ereikin berriak eta egiten direnean, lehenengo harria jartzen da, lehenengo harria jarri dugu gaur, jarri diogu atalari. Kolori gorrikoa Bai, bueno, ez dakit, ez bat eta kosiko da Ni presna gola nire guztoko oliguruak xea komentatzeko eta gero e, zuen guztokoren bat, nahi bada zuen ikirakurtzea eta komentatzea, boz baita lehin dezakegu. Ez karekaz goi naki, bezarko bat Uren mundutik joan zen segidan Eren zian tristura utzizidan Gokotako kadik eta Miseriarekin erriketa Arantza eta honantza Zeinat eta biztibar speran Tere du bere poema liburua Mundua betetzen zenutelako izan ginen Mundua berritzen du zuelako gara Eta telerikasueginda, itaka betetzen zenutelako izan ginen, itaka berritzen duzuelako gara. Gustatzen zego, larun batero, larun batero, keinu berriak zuei eskaintzea. Zene atetan, bizi bizi da korrinduen gainea kantari gorbeiakoa chindorra eguzki laburra chindorra eguzki laburra gorlegi ezorilandara esta gorlegi ezorilandara es gaur literaturaren eskortak igaro ditugu Tere asttortza eta hainaki bastarikarekin daurbelak lurrea Eta utxuneak bete. Zuloak ere halaxe daudelako, utxunez beteak. Kito gaitz. Gorkoz kito. <gülüyor> Agur zateko gontzal. Gontzal mendibil. Eta gontzal mendibilen gorbeiako izea. Datorren astean gehiago. Datorren astean gehiago. Astean dutu pasa. Eta zorionxo. Muxu potolo bana. Eta aio. Agur. Ena heldu da Erkien horrietara Zazigo rinduen gainean Kantari bakarta Zoro txindorra Eguzki laburrak Ez daukaber hori Ez dago horlegi Ez hori lantzarra Eskortak igarroz, behiak moztu daben, zela igueneko bagabizarrean. Eskur azal baltzak, ta horbelak GORRINDU EN GAINEAN KANTARI BA KARTA ZORO TZINDORRA EGUZKILABURRA ESTA UKADERORI ESTA GO HORLEGI EZORILAN ZARRRAN GORERIK IRULAU MORETSU BANATU Besterik ez tagel ditu landetan Ardita zaldiak maldan berada kartz Uleak arrotuz arratxalde gotzan